Continuem al sensem de la FM també a través de radiopalafrugell.cat i a continuacions posarem un queda més de llum en un tema que va sortir en el ple d'aquest passat dimarts referent doncs al punt número 17 i és aquesta modificació puntual número 8 del POM de Palafrugell per a l'ordenació dels terrenys dels carrers Àngel Guimarães, Sant Ramon i Passeig Migdia contemplant la dotació d'un equipament comunitari públic per a l'ampliació del cap de Palafrugell. Molt bé, doncs mol molts de vosaltres segurament us Queà aquesta darrera part l'ampliació del cap de Palafrugell. ahir doncs, en aquest ple de, de dimarts es va aprovar aquesta modificació puntual del POM i per saber quins terminis o, o quinnes són ara els, els camins que ha de seguir l'Ajuntament de Palafrugell. Doncs ens posarem en contacte amb el regidor d'urbanisme en Jaume Pell, que tenim al altre costat del telèfon. Bon dia Jaume. Hola, bon dia. Gràcies per atendre la nostra trucada i, com dèiem, poder molta gent es queda només amb la darrere part i es pensa que és una cosa doncs, que pot anar ràpid. És un tema que se n'ha parlat molt, que se n'ha discutit en moltes ocasions en el ple i que és una necessitat que tots els grups hi veieu, com es va mostrar i que, que tots uh, vau votar-hi a favor. Com dèiem, en quin punt ens trobem? Què significa aquesta aprovació que, que, que es va fer en aquest ple de dimarts? Bé, si us va bé, poder primer farem una mica d'històric, explicar mm -hmm. el per què. Perfecte. Eh, començ... fa, ja fa temps que tenim unes demandes de, des del servei del CAVE, del servei que vaig Vàgim Provar, eh, per dins que l'ambulatori, el consultori que tenim a Palafos i els està quedant petit. Uh, és més, ells uh, més a més també des del departament volen ampliar els serveis que es donen doncs no sé exactament quins són els serveis no ens els han especificat però ens imaginem doncs, que volen posar radiografies o ecografies o aparells per ampliar els serveis i descongestionar uh, l'hospital central que està avui ubicat a Palamós Llavors aquesta demanda nosaltres la recollim ja ve de fa temps, no és una cosa nova i ens posem a treballar, eh, ja veiem diferents opcions. Parlem al el departament, eh, els hi oferim uns terrenys eh, en un altre lloc, per al fet de que facin un segon ambulatori, o inclús, si no és possible, un segon ambulatori, eh, que en facin un de nou eh, adequat a les seves necessitats, amb els terrenys municipals, els ofereix i que aquest llavors el, el, el desvallestin i que liderin el terreny eh, aquest allà on hi ha l'ambulatori posat. Aquí el departament, pels motius que ells sabran, eh, s'hi neguen en, en rotund eh, i eh, bé, una altra opció seria de fer una, un, un pis sobre de, de, de l'actual ambulatori, això la normativa organístic ho permet, uh -huh. però també ells aleguen de que això seria molt complicat pel dia a dia de, de, de, dels serveis ambulatoris que tenen avui posats, amb les obres pel mig i tal. Eh, no hi ha maneres de, de posar-se d'acord a veure si trobem algun altre tipus de solució i la solució que ells deuen més factible és la de aquests terrenys que hi ha al costat de l'ambulatori, eh, que aquests terrenys estan, estaven en mans d'un banc, encara hi ha un llatrero que hi posa, uh -huh. i ara està en mans, el banc s'ha anat a fer, està en mans d'un fons d'inversió, eh, bé, ells diuen que aquests terrenys serien els més avients per, per ampliar l'ambulatori. Eh, D'acord, nosaltres eh, dintre d'això ens posem a, també a treballar, parlem amb el propietari dels terrenys, i el propietari dels terrenys, com que probablement sap de les necessitats del territori, intenta fer un, un exercici d'augmentar preus de, de, i ens demana uns preus desorbitats. En el moment estaven al voltant dels 300.000 euros simplement pel terreny. Nosaltres això creiem que, que, que, és, que no és assumible mm -hmm. i eh, continuam negociant. Hi ha una oferta de 200 i molt eh, que ells deuen finalista, nosaltres diem que de cap manera. Fem fer una valoració parital d'aquests terrenys, aquests terrenys a nosaltres ens surt per un valor d'uns 120.000 euros que en aquí creiem que l'Ajuntament hi hauria de ser però no hi ha maneres de posar-se d'acord com que aquests terrenys estan la seva ordenació la seva és residencial doncs no hi ha maneres de posar-se d'acord mm -hmm. llavors l'única manera que en els serveis tècnics se hi acudeix que és un instrument que els ajuntaments tenen per poder, per poder desencallar aquests temes és de canviar la seva qualificació urbanística. Eh, I és el que vàrem aprovar en aquest ple pleu. Canviem la qualificació urbanística i allà on era un terreny residencial passarà a ser un terreny d'equipament sanitari. D'aquesta manera suposo que voleu collar una miqueta més en aquest propietari, no? Seria aquesta la, la mesura o seria el resum, no? Collar-lo, no. A veure, el que, el que intentem i lo que podem fer com a administració és que sigui un altre qui decideixi quin és el preu. O sigui, que no sigui el propietari amb un, amb un tema altament especulatiu o que siguem nosaltres tirant a la baixa. O sigui, fent això, en aquests terrenys ja no hi haurà possibilitat de fer-hi un sistema, un... Una, una residència, una residència vol dir, vol dir pisos uh -huh. eh, que no sigui residencial, que no sigui urbà diguem-ho així i eh, només s'hi podrà fer un, un, un, un equipament sanitari llavors dintre d'això, suposo que el propietari posarà el crit al cel però eh, nosaltres iniciarem l'expropiació i a l'iniciar l'expropiació, tampoc ens posarem d'acord, segurament Esperem que sí, però ho veig difícil. Llavors, qui haurà de decidir quin és el preu just d'aquesta expropiació és el jurat d'expropiació. O si sigui, nosaltres, en el fons, traiem-la al tema especulatiu del propietari i ho donem en mans, entre cometes, si no ens posem d'acord abans, uh -huh. ho posem en mans d'un jurat d'expropiació que dirà quin és el preu just. I en aquest preu just, nosaltres haurem d'acceptar-lo, sigui el que sigui, esperem que sigui molt més baix del preu especulatiu que ens demanem. Suposo que si esteu fent totes aquestes passes i, i al final doncs, acabem anant en aquest eh, jutjat d'expropiació, eh, és perquè sou més optimistes que, que el preu no, no, no tiri tant cap a aquests 300.000 euros que demanaven un inici a aquest eh, propietari, sinó més cap a eh, la, la, el preu que vosaltres considereu més just, no? Poder quedar quedarà 150, no ho sé, lo que digui el jutjat és que això, una vegada et poses en mans d'un tercer, d'un jutge, jutge, que en el fons pensem que el jutjat per això ja és, i ja és un, un tema de justícia, aquest jutjat decidirà quin és el preu. Uh -huh. I suposo que traurà l'element especulatiu i, i, i també el, el, el nostre de tirar la baixa, o sigui... I, i posarà un preu just i en aquest preu just hi haurem d'estar d'acord tant nosaltres com a compradors com el propietari com el vendedor, si està clar perquè serà expropiat. D'acord, eh, per tant, doncs, ara s'ha fet eh, una primera passa, ahir eh, en, eh, en aquest ple de, de dimarts eh, l'alcalde de Palafrugell Josep P. Ferrer eh, aquesta era la darrera de les opcions que eh, us hauria agradat arribar, però que veient que no hi ha cap altra manera, cap altra sortida, doncs, és, eh, és el, el, el que havíeu de fer, no? No teníeu cap altra eh, estaven lligats de peus i mans en aquest sentit. No, no teníem cap altra solució. el departament hagués decidit i dic, guita, tu, nosaltres fem un, un ambulatori nou i llavors ja estava però uh -huh. també els costos pel departament que s'han jugat molt més elevat, tot i que llavors no sé si que hagués pogut repercutir el fet d'alliberar l'ambulatori actual, però no hi ha hagut maneres, llavors el no haver-hi maneres, l'única manera de poder ampliar l'ambulatori tal com vol el departament és aquí. Uh -huh. Llavors, com que el propietari demana uns preus d'especulació, nosaltres no estem d'acord i ens posem en mans al jutjat, és l'última cosa que voldríem fer perquè, en el fons, sempre el que volem és negociar i arribar a un acord però si no hi ha possibilitats d'acord doncs no, per això són els jutjats uh -huh. doncs aquesta serà, eh, ha estat la primera mesura que es va prendre di, dimarts això doncs eh, encara però eh, ha de seguir el seu recorregut i, i no serà pas un camí fàcil ni, ni curt no, Jaume? Eh, bé, no serà curt perquè primer, a veure Primer, nosaltres hem iniciat això. Això obtindrà recursos, tindrà... Bé, té un procés, uh -huh. un procés mitjà, no diem llarg, però és un procés que com a mínim és mitjà. Una vegada els terrenys ja siguin públics, després el departament podrà iniciar el fet de construir-lo. Però això ja, aquest tema, ja depèn del departament, no nostre. Uh -huh. o sigui, L'Ajuntament no construirà un, un ambulatori no farà res, l'Ajuntament l'únic que fa és posar els terrenys a disposició del departament perquè ho facin D'acord. Doncs ha quedat molt clara ara aquesta, doncs, podem dir que és un, ha estat una passa important eh, ara però cal veure, doncs, també la reacció, de, òbviament, el propietari que com eh, augures, doncs, no serà positiva i, doncs, segurament presentarà els seus, les seves al·legacions i caldrà, doncs, seguir de ben a prop quin és el, el camí, el recorregut que segueix aquesta, aquesta mesura aquesta aprovació que es va fer amb els vots eh, a favor de tots els grups de, del consistori i, per tant, doncs eh, seguirem parlant-ne. És una necessitat que, que, que és palesa dins de, de, doncs del Departament de Salut, també, doncs, entre els professionals del, del cap de, de Palà-Frugell i, dels, i de, doncs, de, de tot el servei de, de sanitari del, del Baix Empordà, i, per tant, eh, és una cosa que té una relativa urgència, però que segui, haurà de seguir el seu procés i avui, doncs, volíem posar una miqueta més de llum perquè poder la GNI en el ple doncs, no ho va acabar de, de, de seguir del tot clar i, per tant, avui, doncs, en volíem parlar eh, amb, amb en Jaume, Palaí, que ens expliqués ben bé, doncs, com havia anat la cosa i en quin punt ens trobem i, per tant, doncs, ens seguirem parlant de ben segur, Jaume, en, en les properes setmanes i en els propers mesos d'aquest tema i esperem, doncs, que al final tots, tot acabi, doncs, de la millor manera i que, doncs, aquest cap de Pedafrugell es pugui ampliar per tal de, doncs, donar un millor servei tant a usuaris i també com eh, sigui un millor eh, lloc per als professionals que, que hi treballen. Jaume Palaí, si no hi ha res més eh, que vulgués afegir, que, que doncs, et podem acomidar i donar moltes gràcies per, per haver doncs, aclarit aquest, aquest punt de, de l'ordre del dia del ple de dimarts Doncs molt bé, moltes gràcies a vosaltres